L'únic polígon industrial de Barcelona es troba al barri del Bon Pastor. tracta de la zona amb 350 empreses que es vol mantenir i reforçar. Per això, l'Associació d'Empreses del Polígon i l'Ajuntament han iniciat diverses reunions de treball. Aquesta empresa familiar reconeix coneix molt bé les mancances del recinte. Fa més de 20 anys que hi fabriquen molles i, segons diuen, la zona industrial s'ha quedat antiquada. L'empresari David Nogués explicava que un dels problemes que hi ha aquí, per exemple, és que els vehicles grans dels costa maniobrar. Si a més hi hagués bona connexió a internet, millor enllumenat dels carrers i aquests estiguéssim més nets, podria ser un polígon més modern, més nou. La mobilitat i l'urbanisme són alguns dels temes que es tracten al grup del treball que hi per l'Ajuntament, empresaris, sindicats i veïns. La finalitat és ordenar i reactivar aquest polígon creat als anys 50 i que en total dona feina a unes 8.000 treballadors. De fet, dinamitzar l'ocupació n'és nota dels objectius. Hi ha una fusteria que n'és un bon exemple. 4 dels 12 treballadors viuen al Bon Pastor. Manuel Hernández, al cap de l'establiment, sosté que és més còmode pels treballadors viure a prop de la feina i és un gran avantatge. Aquesta, però no, però, no és la primera vegada que es para de fer canvis aquí i després no se'n fan. Per això l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor reivindica que es mantingui la zona com a terreny industrial. Josep Maria Beneges, secretari de, de la Junta de l'Associació d'Empreses del Polígon Industrial, creu que l'important és mantenir el sol industrial, ja que per invertir cal tenir garanties a llarg termini. En els propers mesos hi haurà una segona reunió de treball. Segons l'Ajuntament, al maig, ja es coneixeran les línies estratègiques d'aquest projecte, que a més estarà inclòs al programa d'actuació del districte. Animem a tothom que hi estigui interessat a informar-se sobre aquest projecte, ja que estructurarà el teixit productiu del districte. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'IFM, això és tot un poble. que us parla i acompanya, Raquel Ballesteros, Ricardo Roman Lossada i Jordi Garcia.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 I hem de començar parlant, doncs, precisament d'aquesta casa, ja que el Govern reconeix a la Fundació Privada Treni Jove al guardó de la Creu de Sant Jordi 2012. El Govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a 25 personalitats i 15 entitats que han destacat pels seus mèrits i pels seus serveis a Catalunya en la defensa de la seva identitat, o més generalment, en el pla cívic i cultural, com la Fundació Treni Jove. L'acte de lliurament dels guardons es va fer divendres al vespre al Palau de la Generalitat i la Fundació Privada Treni Jove va rebre la creu de Sant Jordi 2012 en reconeixement a la tasca que duu a terme de formació i inserció social i laboral de persones que es troben en risc d'exclusió, especialment els joves. L'aposta per a una economia solidària que representen les seves iniciatives impulsades des del barri de la Trinitat Vella ha vingut un referent de cohesió social. La placa va ser recollida pel secretari general de la Fundació, el senyor Ignasi Parodi. Més informacions, anem a parlar de la creació d'un grup de treball per potenciar el polígon industrial del Bon Pastor. Doncs com dèiem, unes 350 empreses formen part del polígon industrial del Bon Pastor i, i prop d'una setantena es troben a l'àrea coneguda com el Torrent d'Estadella. Recentment s'ha creat un grup de treball per potenciar la zona on s'han fet poques actuacions de millora.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 Aquesta part no és la primera vegada que es para de fer canvis aquí i després no se'n fan. Per això l'Associació d'Empreses del Políum Industrial del Bon Pastor reivindica que es mantingui la zona com a terny industrial. En els propers mesos hi haurà una segona reunió de treball segons l'Ajuntament i al matge es coneixeran les línies estratègiques d'aquest projecte que estarà inclòs, com dèiem, al programa d'actuació del districte. Molt bé, doncs encara tenim algunes altres notícies a comentar-vos, com per exemple el fet que un jutge de la ciutat ordena escorcollar pisos d'Ocupes a Sant Andreu. És la guerra, com a mínim la guerra de la policia contra els col·lectius alternatius i els antisistema. Ho ha de ser un alcomandament dels Mossos d'Esquadra en el discurs més aplaudit del Dia de les Esquadres, celebrat a l'Auditori de Barcelona, sota la presidència del conseller Felip Puig i Núria de Gispert, presidenta del Parlament. El discurs el va fer David Piqué, comissari general de Coordinació Territorial dels Mossos, que va advertir als que volen destruir amb violència el model de societat elegit democràticament que la policia anirà a buscar-los i ho pagarà en cart. El comissari va advertir que la policia serà implacable en la persecució dels protagonistes del Darulls, com els que van viure la vaga general del 29M. Es poden amagar on vulguin, perquè els trobarem, ja siguin en una cova o en una claveguera, que és on s'amaguen les rates, o en una assemblea que no representa a ningú, o darrere una cadira d'universitat, va exclamar. El comissari va contraposar les conductes dels violents amb l'estat de dret i en la seva aplicació, respecte a la qual va dir... En això nosaltres som molt bons. Tot i aquesta defensa de l'ordre democràtic descrit en les lleis va acabar assegurant. Un agitador social, segons una ma mare, és un gamberro. Les paules de Piqué van generar una reacció entusiasta de l'auditori que en molts dels presidents posats en va aplaudir fermosament. La tenaia policial sobre els col·lectius alternatius anirà acompanyada de l'acció judicial. Una mostra són les ordres de registres dictades per un jutjat que investiga fets anteriors a la vaga general i també del 29 de març, que es va traduir en l'esportoi policial a un pis ocupat a Sant Andreu. L'acció de les policies sobre aquests col·lectius serà més fàcil en un futur quan culmini el procés de reforma del Codi Penal iniciada per l'actual govern del PP. En aquest sentit, el secretari d'Estat de Seguretat, Ignacio Ulloa, va afirmar ahir que el Ministeri pretén que rebi la consideració de delicte d'atemptat contra l'autoritat al fet d'encadenar-se pels braços en una protesta per evitar el desallotjament policial. Estem parlant de persones que fan la resistència passiva, que implica una conducta equivalent a l'agressió contra el principi de l'ordre i l'autoritat que exerceixen les forces de l'ordre, va afirmar Ulloa en declaracions a la misura ABC.radio. Molt bé, i continuem parlant d'inseguretats, ja que ha estat tingut per atracar a famílies de Sant Arreu. Doncs els Mossos han detingut Alberto MR, un espanyol de 42 anys, veí de Barcelona, el qual acusen d'atracar farmàcies de Sant Andreu i d'altres districtes, en què va obtenir un botí de més de 9.100 euros. valença de la seva gran corpulència. I els corrobatoris van començar el 6 d'abril i els Mossos van detenir l'acusada el dia 17 quan volia cometre un altre atracament en aquest cas a la Ciutat Vella. Parlem de llibres, parlem de Sant Jordi perquè ahir es va presentar Sant Andreu abans, un recull d'imatges de la transformació del poble al segle XX.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 També s'ha obert una pàgina participativa en el Facebook en què els veïns es d'ajunen a identificar els indrets i les persones de les fotografies. El volum contindrà imatges com aquesta, de les antigues masies del poble, de l'antic rec comptal, o d'una de les indústries més importants de la zona, la fàbrica Faber i De fet, el llibre serà tan voluminós que es vendrà per fascicles. En tindrà 50. I el primer ja està disponible als quioscos des d'ahir, coincidint amb la Diada de, de Sant Jordi. I ara parlem d'esports. Ho fem parlant del Sant Andreu, que posa a la venda l'àlbum de cromos de la temporada 2011 2014. Per tots aquells que desitgin tenir un bon record d'aquesta temporada, el club ha creat un àlbum en què es podrà omplir amb els cromos de tots els jugadors de l'entitat, des dels més petits, els de futbol base, fins al primer equip. D'aquesta manera, a banda d'un bon record per tots els jugadors, pares i seguidors, es mira de fer una mica de caliu del club per tal de que tots els plegats coneixem una mica millor tots els jugadors que formen part d'aquesta gran família. L'àlbum de gran qualitat es pot obtenir de regal amb la compra de 10 sobres de cromos amb les primeres imatges per enganxar-hi. I sortirà el teu fill, el teu company d'equip o un jugador del primer equip. Doncs durant les properes setmanes, a l'entrada del parking del, de Narcís Sala, es podran adquirir els sobres i l'àlbum. No us quedeu sense el preu de cada sobre, és d'un euro i mig. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, però tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Mm -hmm.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 five vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us deia en, en començar el nostre programa, doncs ahir es va presentar en públic el Sant Andreu Abans, un llibre que recull imatges de la transformació del, del poble al segle XX i per parlar-ne, doncs, qui millor que el seu autor, en Pau Vinyes. Molt bon dia. Hola, bon dia doncs ens agradaria que t'expliquessis d'on va sortir la idea de, de publicar aquest Sant Andreu abans doncs mira uh, hi ha un editorial que és l'editorial F2 uh -huh. i és un editorial que està especialitzada en, uh, en la publicació de llibres gràfics arreu de Catalunya i de les Illes Balears uh -huh. llavors es van posar en contacte amb Sant Andreu buscaven a dos historiadors i M'ho van proposar a mi i a en Jordi Rabassa, que també és historiador, i mm. tots dos som membres del Centre d'Estudis i Nars Iglesias. Mm. I aleshores ens vam posar a mans a l'obra, eh, vam començar a fer la recerca el 24 de desembre, mm. eh, estem a 24 d'abril, tot just fa 4, 4 mesos, mm -hmm. i ja tenim recollides aproximadament unes 3.000 fotografies a qual doncs volem agrair a totes les famílies, arxius públics i privats doncs, el fet que ens hagin permès eh, utilitzar aquestes imatges per poder fer doncs, eh, aquest gran llibre que és l'abans de Sant Andreu de Palma. És a dir, que ha anat molt ràpid, no?, el que ha estat de la recerca. Sí, vull dir, hi ha hagut molt engrescament, la gent s'ha doncs, al·lucionat amb el projecte, només cal veure que la presentació que vam fer a la fàbrica de creació de la Fabra i Quats el mm. dia 20 d'abril tot commemorant el 115è aniversari de l'anecció de Sant Andreu a la ciutat de Barcelona doncs eh, la sala eh, d'actes eh, de la fàbrica de creació estava plena de gom a gom i calculem que unes 300 persones mm. va haver-hi molta gent que malauradament no va poder seure per manca de cadires no preveiem aquest allau tan magnífic de, de gent al qual doncs, eh, també volem falsitar la seva presència. Això vol dir que els andreuencs i andreuenques se senten molt cofolls de pertanyar al seu poble, no? Sí, jo crec que s'ha demostrat al llarg de la història. Quan ens van aneccionar el 1897, okay. doncs, eh, de sobte, va sorgir una junta que estava a favor de la desanecció okay. i que va lluitar de valent fins al 1902, que va per... que va perdre un administratiu que s'havia fet a Madrid en contra de l'agregació. Uh -huh. I, I després, al llarg de la història, ho hem demostrat, i no cal anar molt lluny, doncs, amb la tancada de dones en solidaritat als seus marits, que estaven en vaga de motor ibèrica el 1976, o, més recentment, amb el tema de salvem el nucli antic, no? S'ha uh -huh. demostrat, doncs, que és un poble viu i que i que té ganes de preservar el seu passat tot mirant, tot mirant el futur. Mhm. Uh -huh. Molt bé, doncs també hem dedica al llibre, es preveu que tingui més de 900 pàgines Sí, serà un llibre que tindrà 900 pàgines, mm -hmm. tindrà unes mil fotografies, tindrà 8 capítols eh, Entre aquests capítols hi haurà l'urbanisme, que és el que tots us ara traiem mm -hmm. Després hi haurà eh, transports, món mm -hmm. del treball, aquí entraran les masies, les fàbriques, les botigues, les cooperatives, els treballs autònoms l'educació, les festes i tradicions, la vida quotidiana eh, i eh, la vida cultural, les entitats, els esports i acabarem amb els fets històrics, des de l'anecció de Sant Andreu a Barcelona, la Setmana Tràgica, els estralls que va ocasionar aquí Sant Andreu, eh, la dictadura de Prima de Rivera, eh, la República, el que va significar, la Casa Bloc, eh, les millores socials, després la malaurada guerra del 36, la llarga dictadura del 39 i, eh, tot, i tot i això ens doncs, acabarem amb eh, la tancada de motor ibèrica a la parròquia de Sant Andreu. Mm. Eh, els fascicles sortiran cada divendres mm -hmm. a un preu de 2 en 95 i les cobertes i els fascicles és gratuït i es pot anar a qualsevol llibreria, papereria o quiosc de Sant Andreu Uh -huh. i es podrà aconseguir El llibre hem volgut també agafar tres barris que d'alguna manera també han estat uh, o han format part de Sant Andreu uh, un és el Bon Pastor l'altre és el Congrés i l'altre Santa Eulàlia de Vilapiscina tot i que Santa Eulàlia de Vilapiscina sigui inclòs actualment en el districte de Nou Barris creiem que per origen i per història doncs, té molta vinculació amb Sant Andreu de Palma doncs uh -huh. sí Uh, això seran 50 fascicles. Sí, 50 fascicles que es podran anar a recollir cada divendres uh -huh. i tenim entès que ja hi ha quioscos que han exaltat el primer uh, fascicle 0 i les cobertes. Això, uh, que... uh, això demostra doncs, la vitalitat, uh, les ganes. Serà un llibre molt gràfic, uh -huh. uh, hi haurà text, hi haurà unes introduccions a cada capítol hi haurà uns destacats que destacaran doncs, fets eh, determinants d'aquest capítol i sobretot serà un llibre molt visual uh -huh. en el qual doncs, eh, tota la família doncs, eh, al voltant d'una taula tots doncs, podran veient les fotos uh -huh. i això seria molt bonic que si es pogués produir aquesta interacció generacional d'uns avis explicant a uns nets doncs, eh, les seves vivències i els seus records Haig de dir que més de 100 famílies a quals volem agrair la col·laboració en aquest llibre perquè sense lligues no hauria estat possible doncs, eh, han participat en, en l'elaboració d'aquest llibre. Mm. Evidentment, de les 3.000 imatges que aconseguirem doncs eh, malauradament no els podrem incloure totes perquè el llibre només eh, en pot mostrar-se mil. Però tot i això... doncs eh, intentarem, doncs, incloure tot el que sigui possible, no? Uh -huh. uh, ja siguin tradicions, festes, uh, carrers, places, entitats... I també haig de dir que ha sigut una experiència molt enriquidora anar a, a domicili, uh -huh. uh, a recollir i seleccionar les imatges, perquè m'han explicat vivències i podria dir que es podria fer un, un making of, un altre llibre, uh -huh. que parlés d'aquestes vivències. I això és... És agrair és, uh, i és fantàstic perquè demostra doncs, que la gent amb els de cartró, aquests àlbums uh, que estan amagats a les golfes o a marmaris, uh, que se'ls ha hagut d'expulsar la pols d'anys de, de, mm. de no, no tocar-ho, doncs uh, aquestes vivències, aquests records han sortit a flor de pell i molta gent s'ha doncs, uh, sentit propera. Perquè això que has anat tu a buscar les fotografies o d'on sí, has sortit? Eh? Sí, nosaltres hem fet una crida mm. i a partir d'aquí la gent doncs ha, ha, ens ha trucat, eh, hem estat alblant un, un dia per anar les imatges, mm -hmm. eh, hem estat seleccionant les imatges perquè clar, hem buscat imatges que tinguessin, eh, eh, sobretot eh, que, que mostresin una mica al Sant Andreu antic, no? l'abans, no? això mm. el títol de l'obra. També hem, hem, hem agafat imatges per la seva qualitat fotogràfica, perquè doncs, quan siguin reproduïts en el llibre tinguin mm. una raó, vull dir una raó de qualitat fotogràfica, però en algun cas concret, perquè és una imatge d'un indret que no hem tingut més imatges, o pel fet significatiu històric, doncs aquella imatge, malgrat la mala qualitat eh, fotogràfica, doncs l'hem tingut present, no?, per exemple, doncs, uh, una imatge que hem extret d'una revista uh, que seia Nuevo Mundo i que era l'enderroc de les cases al carrer de la plaça Urfila, que després serà l'obertura del carrer Malats, mm. que antigament era un carreró molt estret, que era el carrer de l'hostal, perquè hi havia un hostal tocant a el carrer Gran, i després d'aquesta obertura, que es comença el 1909 i es finalitza el 1922, després de un procés llarg d'expropiacions i d'alineació i d'asfaltat al carrer, doncs aquestes imatges eh, són inèdites i són històriques i, i hem de preveure que l'ús generalitzat de, de la fotografia no es, no es dona fins als anys 80, vull dir que eh, a principis del segle XX eh, o a finals del XIX que tenia una màquina de fotografia era un entre cometes, un, un il·lustrat de la, de la fotografia, no? Perquè mm. no tothom podia tenir accés a, a una càmera de retratar, no? Per tant, aquestes a, a imatges antigues a, són molt valuoses. Eh, mm -hmm. Precisament, a, ahir em van trucar perquè anés a veure dimecres, a, he quedat per anar veure una, una família que té imatges a, amb negatius de, de vidre. Mm -hmm. o sigui que aquí podem trobar tresors a, incalculables d'espais de... desapareguts. També, per exemple, amb el tema de les masies, hem calculat que unes 70 masies que hi havia en tot el territori de Sant Andreu, actualment no arribem a les 10 masies en peu. Per tant, eh, hem destruït un patrimoni sí. agrícola i històric i patrimonial eh, molt important no? al llarg de... dels anys 50, 60, 70... Uh, i fins i tot en un període de, democràtic, com la Masia de Canyau, no? que va ser enderrocada de forma barruera uh, un 20 de maig de 1992, quan el Barça estava jugant la primera Champions, que mm. va guanyar. No, no, no. Doncs sí, la veritat és es que probablement es podria fer un, una segona edició no, d'aquest llibre. Bueno, que aquest que... llibre, en principi, ara sortiran fascicles. Mm. El Sant Jordi de l'any que ve, si tot va bé, doncs eh, preveu que estigui en format llibre. Uh -huh. i a d'hora, uh, qui, qui no vulgui o, o uh -huh. això dels fascicles no li acaba de convèncer, doncs que sàpiga que d'aquí un any uh, tindrà doncs, la possibilitat d'acquiri el llibre, que és un llibre que passarà 4 quilos, uh -huh. que tindrà unes 900 pàgines, ell, uh -huh. unes mil fotografies, i que l'avantatge que es faci en fa cicles, a part dels inconvenients que pugui tenir, però un dels avantatges, i que nosaltres creiem que és molt capdalt i molt important, és el fet que és un llibre obert i que permet que anem introduint noves imatges que anem trobant, no? Si fos un llibre tancat i que l'haguessin presentat per Sant Jordi tancat, no doncs molta gent ens hauria pogut dir «hòstia, jo tinc unes fotos de l'avi, o l'altre dia remenant a les golfes vaig trobar unes imatges amb una capsa de, de sabates o de, o de galetes». Ostres, pues la, la sort és de dir, ostres, estem fent els capítols i la mala sort serà que quan tinguem un capítol tancat pues potser hi ha una fotografia d'urbanisme que no la podrem incloure. Però si la seva qualitat i i, i el seu valor històric és capital, doncs nosaltres eh, intentarem incloure amb un altre capítol amb l'excusa de, per exemple, doncs, si si es veu un tramvia doncs incloure-la en el capítol de transports mm. o si es veu gent passejant doncs, eh, parlant de la, de, de la vitalitat d'un carrer gran amb la vida quotidiana, per exemple. Perquè... Ser, sí. Hem, hem, hem, hem, hem deixat cap al final els capítols de, de fets històrics i d'esbarjo de, i, i de vida quotidiana perquè d'alguna manera doncs, si es van sortint imatges que ja tenim capítols tancats doncs poder-les incloure no? amb, la, mm -hmm. amb la possibilitat aquesta. Perquè ahir, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, vam veure uh, que hi havia aquest llibre sobre la taula, no? El teníeu allà. Bé, bueno, teníem un, un llibre que era, la, que era el, el Prat de, de Llobregat, i uh -huh. el vam portar una mica perquè la gent veiés, uh, tingués un, una, un una idea de com que... seria el llibre. Uh -huh. I alhora uh, és un llibre del Prat de Llobregat, eh, com he dit l'editorial F2, qui és que ha dit uh, els fascicles, uh -huh. i després els llibres. Eh, que són del Papiol, doncs aquesta és una editorial seriosa que fa molts anys que estan especialitzats en els llibres gràfics. Uh -huh. I de la col·lecció aquesta de l'abans em porten ja 85 municipis i pobles de Catalunya i de, i de... I de... I de les Illes Balears. Uh -huh. I tinc entès que la idea és arribar algun dia a concloure tots els pobles i viles i ciutats dels països catalans. I ahir ja et veure que estava assignant també. Sí, ahir va ser molt agraït, vam, vam fer saber a la gent que, que volgués doncs, que, que el fascicle 0 ens el podíem portar a l'estant de la biblioteca, aquí també volem agrair la possibilitat de poder estar a l'estant de la biblioteca, doncs uh, el fet de, de signar, doncs, uh, els primer el primer fascicle 0, Perquè... que algú no va poder venir o... De fer, no, perquè el que fos, doncs eh, que sàpiga que l'any que ve per Sant Jordi, amb molt de gust, quan hagin enquadernat el llibre, perquè ja s'haurà ha, acabat el, la col·lecció, que es preveu que s'acabi el març del 2013, doncs eh, amb molt de gust signarem de nou llibres ja enquadernats o llibres nous. Perquè ja et vas fer un fart, no, de signar... Sí, sí, sí. El, dia, el, el, el, Jordi, el Jordi i un servidor, doncs... Eh, però, bueno, no, no, ens, no ens, ens desagrada, vull dir que per nosaltres és un ple, vull dir que valora la gent doncs, la feina que estem fent, no?, perquè uh -huh. és una feina, doncs, eh, sembla, que, sembla que molt fàcil, però és una feina feixuga, vull dir, és, és primer quedar amb les famílies, eh, seleccionar les imatges, Clar. després de d'atar-les, eh, documentar-les portar-les a, a digitalitzar l'editorial, retornar-les, eh, fer la selecció de les imatges que creiem que són interessants pel, pel capítol que, es, que estem treballant. Després el maquetador també fa el seu criteri no, de, de professional i després doncs, eh, fer les introduccions, eh, els destacats, els peus de foto després ferim un consell assessor que són 10 persones, als quals també volem agrair la seva col·laboració en el projecte, doncs aquestes persones eh, els hi fem arribar la maqueta del capítol, se'l miren, ens aporten les seves valoracions, els seus suggeriments i a partir d'aquí, doncs, es retorna un altre cop a l'editorial, eh, es repassen a, a, a la maqueta i després nosaltres, finalment, tornem a mirar les galerades finals i tot, això, tot i això, doncs, eh, com no són perfectes, algun, algun petit error caurà, però eh, el que també espereu és que l'últim fascicle doncs, hi haurà un espai on s'esmentaran aquells petits errors que puguin haver sorgit al, gar, al llarg de, dels 50 fascicles. Mm -hmm. eh, la intenció és no cometre cap error, això és evident, però hem de ser conscients de que per exemple, doncs, podem entrar una imatge creient que aquella imatge és aquell any i després, doncs, algú que s'hi vegi reflectit i retratat ens pugui no, això no és el 45, això és el 46, sí. perquè jo aquí tenia 13 anys i, mm. i l'altre, doncs, això. Però, bueno, eh, la dictació és el viu, per això hem obert un compte al Facebook mm. i un altre compte al Twitter, en el qual, doncs, aquelles fotos que que nosaltres no tenim clau de quin anys són, doncs eh, hi ha molta gent que ens ajuda, uh -huh. els quals també, reitero, també vull agrair la, la col·laboració que ens estan oferint. Uh -huh. I és una manera de fer un projecte interactiu, no? Vull dir, alguna manera dic que en Jordi uh -huh. Remassa i un servidor, doncs eh, en som els autors, però que darrere d'aquest treball que estan fent els dos autors hi ha tot un munt de gent que també ja està col·laborant, no? Des de gent que està a l'editorial famílies que, que hi han participat, arxius públics i privats, mm. la gent que ha col·laborat des del Facebook, vosaltres que també esteu fent difusió a través dels mitjans de comunicació, també us volem agrair aquesta, aquesta possibilitat de mostrar i donar a aquest projecte a l'Ajuntament de Barcelona, també per haver col·laborat, mm. a la gent de l'ICUP, eh, de la fàbrica de creació de la Fàbric 4, a tot un seguit de gent, eh, i, i, i més gent que segurament en deixo, a, tots, a ells els vull agrair sincerament doncs, la possibilitat de que sigui un llibre mmm, que, és, que és obert, que és participatiu i que la intenció és que, que la gent quan el, quan el llegeixi el gaudeixi i que visqui les experiències i els records que li puguin portar aquelles imatges. Molt bé, doncs per acabar dir que el primer fascicle ja està disponible als quioscos, a les llibreries de Sant Andreu i que ahir va sortir doncs, coincidint amb la Diada de Sant Jordi i que va estar força bé doncs, que poguéssim optar o tenir la possibilitat de poder accedir a, aquestes, a aquest primer fascicle, a aquestes fotografies. No? D'acord, doncs Pau Vinyas, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A tu, I... Jordi, i és molt un plaer poder xerrar una estona amb tu. D'acord, doncs moltes gràcies. Molt bon. bé, moltes gràcies, adéu. Ah, molt bé, doncs avui hem parlat amb en Pau Vinyes, que tal com hem dit, doncs ja ha tret el primer fascicle d'aquest llibre que, eh, si no, no anem a raig, doncs el que ens ha dit és que el proper Sant Jordi ja estarà tot complet. Amb qual cosa doncs, són 50 fascicles que podreu adquirir als diferents quioscos i llibreries de, de Sant Andreu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè d'aquí una estona volem parlar de seguretat, perquè els veïns volem sentir-nos segurs als nostres barris i això qui ho aconsegueix, entre d'altres, doncs són els de la Guàrdia Urbana. Parlarem amb ells. Ara fem una pausa i tornem. Pararàs Sé que no pots veure Resignat Fem veure que no veig Sóc l'amic transparent Sóc que no toca Parejat amb la gent Asegura'm Sé que és una bogeria, però ja ets part, mami. Pararà, pa-pa-pa-pararà, pa pa pa, parada, pa, pa, pa, pa. la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc! Continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, el 93 345 64 54 i l'altra és el nostre mail, informatius arroba rtb, baixa, guió, a través de les dues vies que us podeu posar en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar doncs, els vostres dubtes, queixes, suggeriments, opinions, tot allò que creieu doncs, important fer-nos arribar a nosaltres. Ja avui tenim l'Àngel Tomàs Santos, que és inspector de segon cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu i avui hem cregut que podria ser molt interessant que coneguéssiu doncs, com ha anat a la diada de Sant Jordi aquí als nostres barris. És així, oi, Àngel? Sí, hola, bon dia. Eh, doncs sí, el que eh, avui volia comentar, una de les qüestions, és bueno, com es va celebrar el dia d'ahir la, la diada de Sant Jordi, que uh -huh. crec que, malgrat el, el vent de garbí que, que en alguns moments de, del matí i de la tarda es va fer una mica nosa, eh, la resta de, de, de la diada es va desenvolupar molt agradablement, sense incidents importants, i bé, per part de, de Guàrdia Urbana, en el, el tema de seguretat i mobilitat, Mobilitat no va haver cap problema, i en el tema de seguretat el que van fer, bueno, com es va fer també a, al Nadal, uh -huh. patrullars mixtes amb Mossos d'Esquadra, especialment, bueno, especialment, concretament, els -66 eix, eix, eixos comercials de la zona de Maragall uh -huh. i d'aquí de Gran de Sant Andreu, sí. 11 de Setembre, Fabre Puig... A la idea d'això, de que bueno, patrulles conjuntes, un, un guardia urbà i un mosú d'esquadra, mm. en cada cú dels puestos, es va fer durant tota, tota digues, matí i tarda, en la idea d'això, de, de que el ciutadà vegi en aquesta diada també... Bé, bueno, com sempre, no? però en especial dies pues, molt, molt agradables per a tota Catalunya, uh -huh. eh, bueno, aquesta, aquests dos cossos eh, bueno, protegi, protegint el que és el ciutadà perquè es desenvolupe tot acuradament i a la vegada m controlar també que tots els llocs, les parades doncs estiguin també en, en normativa i oh. s'ajustin a, a les llicències que es van demanar a través de, de la regidoria del districte. Uh -huh. Perquè en el cas que trobeu alguna, alguna parada sense llicència, de quina manera s'ha d'actuar? A veure, eh, en principi, l, i, i crec que s'ha fet un treball important per part de bueno, tota la ciutat de Barcelona, totes les regidories, en aquesta diada es donen les llicències de forma gratuïta. L'únic que s'ha de fer és demanar-les. Uh, concretament aquí a Sant Andreu, fins al 15, 15 de març, es podia fer la sol·licitud eh, sense cap cost de, de tatxa ni res, simplement la doncs, bueno, l'afiliació de la persona on es volia posar i si era un lloc de, de roses o, o, o de llibres. Qualsevol tenda doncs, bueno, podia demanar-lo sense cap problema, no? la, aquesta ocupació de la via pública. I després els particulars, especialment doncs, bueno, el tema de roses, fundacions, també van, van, van sol·licitar-ho. Concretament es van demanar 11, 11 permisos del tema de, de llibres, parades de llibres, i 177 de, de roses. Uh -huh. En aquesta situació, nosaltres, bueno, per part de Guàrdia Urbana, tant els equips de les patrulles mixtes com, com els equips de, de, de treball a, al districte, doncs portaven el llistat i uh -huh. tot aquell que no s'ajustava, bueno, que no havia demanat, normalment el que es fa és bueno, pues comentar-li aquesta situació que l'any que ve s'han doncs, de demanar aquesta licència. Ja està, després també hi ha intervencions de vendambulant de gent que bueno, fa eh, de forma desleal no? també el, el fet de que en aquesta diada bueno, es dona les més i més facilitats i aquí qui, no, qui no es corresponen mm. en aquesta facilitat. No? Per tot això ho feu a través d'un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana... Això com, com, com ho feu funcionar? Sí, a veure, eh, concretament el que s'han fet són patrulles mixtes, uh -huh. de, com deia, no?, eh, guardia urbana Mossos d'Esquadra, i després cada, cada cos, bueno, les seves patrulles normal per la zona de, de servei, no? Uh -huh. Però van, aquests dos eixos comercials és el que es van tractar de forma conjunta. Uh -huh. Similar a l'operatiu de, de Nadal, Mm -hmm. però bueno, a un altre nivell mm -hmm. nivel diferent mm -hmm. i avui també eh, ens has vingut a parlar d'un acte que es farà aquest cap de setmana i és el del col·lectiu fluvial, fluvial. sí més mm, bueno, que Acta és, és un, uns travals a la, a la via pública i que, el que crec m, important que, bueno, en, en, aquest, en aquesta possibilitat de traslladar al ciutadà, de, especialment de la Sagrera, però qualsevol que, que diguessin pues una zona de pas, uh -huh. també es farà un treball de col·lector d'obres de canalització d'aigües a la zona de Berenguer de Palau, i per aquest motiu, aquest cap de setmana, es faran treballs d'adequació de, de, de calçada, i bueno, repercutirà en el tema de la mobilitat perquè des del carrer Sagrera, des del pont del treball, més o menys a l altura de Garcilaso fins a lo que és la baixada de la Sagrera mm -hmm. aquest tram de Berenguer de Palau es, el, es tallarà no es mm -hmm. podrà circular i, i per altra banda el que es farà és tallarà la la parada de l'autobús al carrer Sagrera i el carrer Sagrera que fins ara només és sentit a... cap al Llobregat sí. eh? a... cap al pont de Calatrava diguéssim mm, doncs en aquest moment es farà la transformació en doble carrer de circulació uh -huh. eh, important pels veïns eh, conegu de, conegu que coneguin aquesta, aquest canvi no?, que es farà el cap de setmana L'afectació serà el cap de setmana El dilluns ja si tot va sobre el previst No haurà cap problema Només aquesta adequació ja de, mm. de, Del dos carrils I serà pues, com moltes vegades L'afectació no? la primera setmana Que bueno, que els conductors Habituals a fer Un trajecte s'acostumin i, I de seguida doncs, bueno, Serà una part, mm. una part de les obres Que tenien aquí al barri Però bé, bueno, tot en en vies d'una un, bueno, millor adequació i, i millor infraestructura. Però bé, si és un cap de setmana suposo que els veïns eh, podran entendre, no? Que... Sí, eh, s'aprofita, la majoria d'aquestes obres eh, s'aprofita les cap de setmana perquè l'afectació viària és, és, menor, és menor. I amb la idea sempre de que quan comença el dilluns doncs la sorpresa d'alguns veïns que què ha passat però, però bé, el, el tema de la mobilitat mm. està bueno, més que estudiat, no? que, que és l'afectació eh, millor mm. per, per fer aquests avalses el cap de setmana. Molt bé, doncs si ens vols explicar alguna cosa més bueno lo único ya el mes de marcha eh, estén y comenzarán las, las festas de navas y de sagrera y estar bueno dentro de las nuestras tascas y competencias entonces trataré de bueno de que se desenvolupen de la manera más cívica pacífica y, y bueno y divertida también para los, para los 20 de d'aquests dos barris i de, i de tot el distrit en general que són les festes de primavera no? molt bé doncs un i 12 la quantitat de temes que hem, que hem tocat sobretot que tinguin en compte això que aquest cap de setmana doncs, es tallarà el, el trànsit però que dilluns ja estarà perquè la gent pugui utilitzar els, els carrils correctament i es canviarà aquest col·lector pluvial D'acord, doncs Ángel Tomàs Santos, inspector de segon cap de Guàrdia Urbana, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa i esperem que doncs, d'aquí dues setmanes pugueu comptar amb la teva presència. Molt bé, si, així ho esperen, si no segur que algun dels, de la resta de comandaments de, del districte segur que estarem per aquí per intentar dinformar vos i, i, bueno, i passar una estona amb vosaltres. Molt bé, doncs moltes gràcies Doncs ara el que farem serà una petita pausa Però atenció apunta, Traieu el paper i el, i el boli O el llapis Perquè tot seguit el que farem és Parlar de quins són els actes que, O activitats que podeu gaudir Aquests dies I us moveu pels nostres barris Això serà d'aquí uns moments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 Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Doncs recte final del nostre programa d'avui i el que volem parlar-vos ara és de, de la nostra llengua. Perquè si esteu interessats en aprendre català, doncs us pot servir a l'hora de fer una recerca de feina. Doncs sí, podràs fer el teu currículum en català o aprendre vocabulari relacionat amb la cerca de feina o practicar per les entrevistes de feina. Es farà els dimecres de les 11 i mitja fins a les i mitja, quatre sessions de dos a les cadascuna, i la propera serà el dia 25, també la següent el dia 2 de maig. Són sessions que es fan a la Biblioteca Bon Pastor, en el seu espai polivalent, que està situada al carrer Estadella número 62. El seu telèfon és 934 980 216. Les inscripcions es poden fer a l'oficina de Pla de Barris Bon Pastor, al carrer Mollerussa, número 59, i aquesta activitat és una activitat eh, gratuïta, però les passes són limitades. Doncs encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple el fet de que ja podeu fer els tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions acollida per a persones no vingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre temàtiques com els recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària o l'educació, drets i deures de les persones, aprendre idiomes, recerca de feina, com i on fer-ho, o, per exemple, llibertat d'estrangeria, de fer arrelament, renovar el permís de residència, etc. Mm. Al final de la sessió es un comprovant d'assistència. I hem de que una d'aquestes sessions precisament es farà demà. Dades de contacte. Doncs, agenda acollida de Sant Andreu és la Emma Oyvan, amb qui vam parlar doncs, no fa massa dies, i el telèfon de contacte és el 648191666. Acoll... També teniu un... un mail, que és acollida5 Recordar-vos que continua el primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres artàmens, amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. Hi ha dues categories, la infantil, que és fins als 14 anys, o l'adulta a partir d'aquesta edat. El lliurament als treballs es podrà efectuar fins aquest dijous i el jurat a matar el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig i llavors el 15 de juny es farà l'acte d'allunament. Hem de dir que les bases d'aquest primer certamen literari Club Natació Sant Andreu les trobareu a la web del Club Natació Sant Andreu, és a dir, cn.santandreu.cat. Més coses a comentar-vos, parlem de llibres, uh, si voleu aprendre idiomes, doncs teniu les biblioteques de Sant Andreu. Uh, es presenten una nova manera d'aprendre idiomes, sense horaris, ni presses, ni pressions, en què tu pots marcar el nivell i el ritme d'aprenentatge.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 Si el llibre que necessites és una altra biblioteca de Barcelona, pots demanar que et de Frank a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. Doncs ens queden ja pocs minuts per comentar-vos, eh, parlar de, que continua eh, obert el directori d'autores i autors locals a les biblioteques de Sant Andreu.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 Es venen doncs, a un euro i és una quantitat que és gestat aquí pla, doncs, a quasi tothom. Anem, si, si voleu, a la nau Ivanov, a la Sagrera, i allà hi trobareu el de gel humà, una nova proposta de la nau Ivanov. Aquesta nau de la Fundació Sagrera al carrer Honduras número 28 us ofereix entre el 30 de març i el 29 d'abril una exposició de fotografia amb el nom el de gel humà.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 per la humanitat. L'entrada és totalment gratuïta. I no ens movem de la nau Ivanov perquè ja hi trobem Solituds, petites històries en blanc i negre. Doncs aquesta, a la nau, com dèiem abans, el carrer d'Honduras 28, eh, us ofereix fins al 6 de maig l'exposició Solituds i a còrrec de Jordi Aimami. La solitud no és només un estat d'ànim, sinó un sentiment, una visió o potser una, una necessitat. No hi, no hi ha una solitud, sinó que n'hi ha moltes.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 El reconeixement d'aquests drets deriva de tractats internacionals de drets humans, la qual cosa implica respectar-los, protegir-los i fer-los valer per totes les persones que estiguin sota la seva jurisdicció. Molt bé, doncs Amnistia Internacional Catalunya presenta aquesta exposició. Bé, doncs, més coses les trobareu demà a aquesta mateixa emissora i a aquesta mateixa hora. Així que dono les gràcies a Raquel Ballesteros i a Ricardo Román Losada per la seva presència avui en el nostre programa i ens trobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.